La figura del jutge de pau dins de la nostra societat és una feina poc vista i moltes vegades poc reconeguda. Ser jutge significa tenir esperit de servei per al poble i per la seva gent i es caracteritza per realitzar-se en dignitat, serenitat i discreció. Qualitats que reuneix el jutge de pau de Tiana, Joan Pujol, segons va reconèixer per unanimitat el ple municipal celebrat el passat dimarts, que va aprovar la seva continuïtat en el càrrec després de 17 anys de feina durant com a mínim 4 anys més. Avui volíem fer un balanç de treure tota la feina feta i és per això que hem convidat a Joan Pujol als estudis de Ràdio Tiana. Molt bon dia. Hola, bon dia. Com està? Bé. Sí? Relativament bé. Relativament bé. <ríe> Perquè podem estar, sí. estem bé, no? Sí. <ríe> uh, suposo que doncs, després de les paraules que li van dedicar els representants polítics de la nostra vila sí. el passat dimarts amb satisfacció, no? Home, clar. Tu. Quan un fa una feina, pues, també el uh, li agrada que li reconeguin una mica, però fi, sí, no ho faig per això, Apple, eh? l'agraïment si no ho faig per una cosa meva personal per donar un servei al poble i mira i, i la cosa m'ha portat en aquí i aquí estic. Tu. Però si més no, eh, és una fita important, això de que tots els polítics, els partits es posin d'acord en, sí. en ressaltar la tasca d'una persona que això en els dies en els que estem a curs. implicat. Eh? Jo crec que ho has de fer molt malament perquè et diguin que no és. Eh? Home, no cregui eh? No cregui? Sí sí sí. No, és, és, és, una, és una feina... Eh... En fi, tu has dit... De dedicació, no? De dedicació al poble. De dedicació i poc reconeguda i... i bueno. Sí, sí. Ah, poc reconeguda, però tot i així, doncs, eh, poc reconeguda a àmbit, eh, com dic, si diguéssim, públic, no?, a esfera social, sí, sí. però les persones que sí que passen per, pel seu despatx i pel ah, sí, jutjat de pau, sí, això aquest, sí que sí. hi ha un reconeixement, Aquí, que això sí que supo, ha quedat, no? Suposo que sí, suposo que sí. S suposo que arribar en aquest moment de tots aquests anys satisfet per tota la sí, feina feta, sí, no? Sí, moltes vegades de que veig pues, eh, eh, amigues meves eh, conegudes que jo les he casat i els veig ja amb dos o tres criatures i, i tot això dona una satisfacció, eh? Dona una satisfacció. Sí, sí. Aquí... I, i, I en sí. tinc d'altres que estan esperant no, no, no et donguis de baixa encara espera't perquè jo ara tinc un nòvio i m'agradaria que tu em casessis, o sigui que... Això, això va, va. Doncs és una estima, no?, per part sí, de, del sí. poble. Sí, sí, això sí, sí. Que suposo que en el cas del jutge de Pau i en un cas com, com és el de Tiana, és especialment important que la persona que ocupa aquest càrrec doncs, estigui vinculada realment al poble, no? que, que sí. realment d'alguna manera sigui entre sí. cometes, conegut. No? Sí, això sí, això és, això és important i eh, val la pena, val la pena perquè, eh, vull dir, pots, primer, pot fer molts favors, Pot ser molts favors. Uh -huh. Segona, eh, quan, quan, quan et, et reconeixen un, una cosa, vull dir, eh, no sé, pots fer molts favors. Uh -huh. Perquè quina és la vessant de la seva feina, de la seva tasca diària, que li agrada més d'aquest càrrec de jutge de part? Mira, en realitat totes, eh? Totes. Perquè ja en els, els casaments, per exemple, els casaments doncs és una de les coses que a mi miro, que procuro fer-ho bé, que, que veig que a la gent eh, li agrada com ho faig i que m'ho valora. Això és una tasca bastant important i al principi em feia quasi vergonya de, de casar. De Però no, no, no. Bé, aleshores hi ha els actes de conciliació, això m'agrada molt, que és quan dos persones estan enfadades estan barallades pel que sigui, sí, o dos veïns, o el que sigui, i aleshores decideixen conciliar-se. I aleshores venen a, a mi, demanen un acte de conciliació, un acte de conciliació no és altra cosa que a, a, a acollir els dos que estan enfrontats mirar de trobar una solució, fer-ne un resum, signar-lo, i, i aleshores això va a missa, això s'ha de complir. Però no, però no per tal. llei, no? En, en sí, realitat, sí, sí per llei? Sí, sí, sí. sí. Un cop eh, hi ha un acte de conciliació i els dos que es volen conciliar firmen un acord i el firmo, això, això va... Això va missa, la que deia. Va això va a missa. Ah. Pues això és molt bonic perquè, doncs pues clar, no, deixa de ser important que la gent no eh, faci les paus. Clar que això té una avançat molt important i és que quan fas un acte de conciliació ningú, ninguna de les dues parts, té l'obligació de compareixer. Aleshores, si et compareixen, vol dir... De que tenen ganes de conciliar-se. Uh -huh. O sigui que ja, ja, això és un, un engany perquè ja ho tens molt guanyat. Quan dos <ríe> volen fer les paus, és qüestió només de trobar-hi la, la coseta aquesta que, que, que els separa. Ah, suposo també que s'ha de tenir una personalitat molt especial per, per aquest càrrec i, i en aquest tipus d'actes, com el que deia, els actes de conciliació, s'ha sí. de tenir com molta paciència, molta serenitat, com dèiem, ah, sí, home, no?, això, molt, sí. molt... No no, no, no, això sí, això sí, però, però bueno, però és relativament fàcil, eh? Quan dos es volen conciliar, trobar la conciliació és relativament fàcil, no és tan difícil. Eh? Un judici de faltes ja és més difícil perquè En eh, aquí sí que has de, has de jutjar ja has de declarar que tu ets culpable o que tu no ets culpable. Això ja és una mica més, més dur però bueno, com que és un judici de faltes, de coses lleus i petites, vull dir, tampoc té massa, massa importància. Mm -hmm. Ara, s'hi fa la vista enrere, se'n recorda d aquell moment eh, en el qual va decidir eh, ocupar el càrrec de jutjar de Pau i els motius que el van portar a fer-ho? Sí, no en tenia cap de motiu. No en tenia cap de motiu. Va ser en Joan Canals i l'Antonio o sigui, un era convergent i l'altre de unió. Eh? que un dia em troben i di escolta Joan diu que t'agradaria ser jutge de pau i no tenia ni idea de lo que, de la tasca. Però ve home pues, en principi pues, si m'expliqueu el que heja fer i tot això pues, amb molt de gust. I aleshores va ser el, hi havia d'arcal del Vall Espinós que em va fer una explicació del que tenia de fer, jo vaig dir, doncs pues va, doncs pues accepto. Mm -hmm. Amb unes motivacions, com dèiem, d'alguna manera, de, de contribuir a, a, doncs a, exacte, exacte. a millorar una mica el sí, poble, no? Suposo. Exacte, o sigui, jo sempre he tingut ganes de fer, des de que m'he jubilat, alguna cosa per, per la gent, pel poble. Eh? Aleshores, pues, jo eh, he sigut de, del Patronat de Benestar Social... Sempre, sempre he fet coses, sempre he fet coses. Ara aquesta em donava l'oportunitat de fer coses pels demers des d'un àmbit oficial, no una altra cosa. Clar. I aleshores doncs, ho vaig acceptar, em vaig trobar a dintre i ja, ja hi som. I no, i no ha paratquè no? Perquè... No, parat, no he parat perquè he sigut també dos anys de jutge de Pau de Montgat. Sí, sí, que, que suposo que aquella època devia ser especialment dura de compatibilitzar tanta feina, no? No, no, no, Montgat, no, no. és que feina no n'hi no ha massa i aleshores eh, gat es van quedar sense jutge i hi ha una llei que diu per... Eh, com, com ho diu la llei aquesta? Extensión de Territorio. Uh -huh. el, jutge de, el, el, el jutge de de Badalona... Eh, perquè jo depenc de Mataró, però el de Badalona, que és Montgat, depèn de Badalona, sí. em va trucar i va dir, mira, per estancia de territori, Lo més lògic és que tu ho facis de, de jutge d'aquí. Ah, pues sí. I m'hi trobat dues vegades. Uh -huh. Una, perquè el jutge de Montgat crec que era, era una mica, una mica bohèmi, vivia en una, una barca, en el sí. port de, de Masnou. Sí que maco. Sí, i, I aleshores s'ha un plegat ell i Barca van marxar. Ah? No va Se'ls van res. portar al vent. Sí, i es, i es van trobar sense jutge. Sí. Aleshores, pues, em, em, em truquen de Badalona i va, faig de jutge en allà. I aleshores, quan van nombrar hi ha ja un jutge de debò Montgat que va ser una, una noia, una professora, aquesta, al cap d'un temps em van donar compte de que ella ja cobrava un sou de l'Estat i no podia cobrar un altre sou que és no és dir, que es sou. va complicar la cosa. Es va complicar la cosa i va tenir de marxar d'un dia per l'altre em tornen a trucar de Badalona, escolta, torna a ser... O sigui que res. I, I mongatins i tianencs uh, continuen units i sent una mateixa cosa o hi ha diferències entre els vilatans d'un poble i de l'altre? Bueno, hi ha diferència, perquè sí? en aquesta època, quan jo vaig ser de, de mongat, clar, Tiana no tenia tants habitants com mongat, per tant, mongat tenia molts més problemes que no pas Tiana. Uh -huh. Tiana era, era molt tranquil. Però, però bueno, tampoc, tampoc massa, no. No, tampoc masses. massa. Mal de caps no li van portar, no? No, no, no, no, no, no, no. Uh, mirant enrere, que deiem abans, suposo que li queden molts records, moltes anècdotes, perquè hombre, pel no. jutjat de pau deuen hombre, passar moltes històries, hombre. no? Expliqui'ns-en alguna. Anècdotes. Mira, hi moltes anècdotes. tinc moltes per explicar, eh? Jo crec que podria escriure un llibre d'anècdotes. Sí. Però... <coughs> Perdó, aquí el que passa de que hi ha la privacitat, o sigui que... Així que res de res. No m'ho fareu, no fareu dir el que no, no haig de dir. Però bueno, hi ha anècdotes d'aquelles. Per exemple, jo quan m'he trucat per ràdio i he explicat una, que aquesta em va frapar molt, i aquesta sí que la puc dir perquè no, no són ni de tiana, eren eh, do, dos homes que, uh -huh. que es casaven. Però dos homes amb aspecte de camionero. Allò, ben forts, no? I una cosa, saps, que, que, que vaig quedar... No, no, no ho acabo d'entendre, això. I, bueno, i, i es casaven. I aleshores, doncs, pues, van venir els dos testimonis i, no sé, i algun familiar. Aquests ja eren bastant grandets. I aleshores, els vaig casar. I en el moment d'acabar, que que ja els, els declaro units a matrimoni se'n posen a plorar, tots dos. Però, a plorar, dos camioneros plorant. I, i jo els dic, home, però no n'hi ha per tant. Dic, això és, és, és motiu d'alegria, no pas d'això. I diu, miri, diu, vostè no sap el que hem passat. Diu, nosaltres hem estat tancats al calabosso. Ens hem tret del pis on teníem llogat perquè vivíem junts ens han escarnit, ens, bueno, ens en han fet de totes. Diu, i ara, el pensar cara la llei ens permet viure junts i viure com... i ser respectat, diu, no, no podem més. Em van, commoure, eh? em van commoure. Home, una anècdota molt maca, no?, aquesta? Sí, sí, sí. Maca. Eh, I li pregunta una mica com han canviat els temps des que va començar en el càrrec. I una de les coses que, que suposo que ha vist doncs, més significatives pel que fa al canvi és precisament això, no?, que a partir d'un de, any determinat doncs, podia oficiar matrimonis homosexuals, sí. matrimonis amb persones del mateix sexe. Sí, sí. Això com ho va plantejar així d'entrada? Bueno, això al principi, pues, clar, em va frapar una mica... Em va frapar una mica, encara me'n recordo del primer casament gai que vaig, que vaig fer aquí, Tiana, que ja quan vaig arribar aquí a la plaça, ja vas dit -me el meu traque blau marí, la meva corbata, ja hi havia radio Tiana, aquí, que m'esperàveu. Que m'esperàveu. Escolti, que tal... Clar, era notícia el primer casament que feia en aquí. I els hi vaig dir, dic, mira, dic, el dia que això no sigui notícia, anirem bé. I efectivament, ara ja no estem. Això va dir perquè ara, sí. ara de ha, manera habitual, hi ha, hi ha, hi ha matrimonis. Hi, ha matrimonis, hi ha matrimonis, sí, i, sí. I ara es veu amb total normalitat, suposo que també des del jutjat de pau, no? Em, ho afronta com un altre matrimoni normal i s'acabana la diferència. Exactament, igual, tenen els mateixos drets... Eh? Vull dir, no, no m'hi puc negar jo a, a donar aquests drets. Sí, però sabent tota la moguda no? que hi va haver sí, a, nivell, sí. a nivell de, de tot sí, l'estat espanyol, sí. no? Sí, doncs... sí, sí. No, no, no, no. És de lluança, és, també. Eh, sí, la normalitat és... amb la qual doncs, a, a, sí, aquí Tiana va Sí, però me'n recordo no? que els hi vaig dir això a Ràdio Tiana una mica empipat, eh? I estava disposat, vaig pensar, mira, si pugen a dalt, a la sala on fem els casaments a sala de plens amb el micro, els fumaré fora. Però no ho van fer, no? No, van, fer, no. no, no. van veure una mica a sèrio i, i em van deixar. És a dir, que veig que realment eh, la privacitat i, i, i van tenir una mica els límits d'aquell que doncs, arriba el jutjat de pau Clar. és molt important per vostè, no? També? Hombre, hombre i, tant, i tant, i tant. Ja et dic, jo, jo d'anècdotes em podia explicar 50.000, no les puc explicar, no les puc explicar. Mm -hmm. no les puc explicar és una pena, és una pena però no les puc explicar però suposo que d'anècdotes en té més de positives o de negatives, per, per com m'ho explica jo veig que bueno, va a positives no? uh, em guardo molt les positives eh? les positives, del primer casament que vaig fer de dos noies pues, em va impressionar moltíssim moltíssim era, era algo... aquesta sí que és una anècdota que em sap greu no poguer la explicar em va commoure molt, molt. I el, I el primer, em sembla que el primer o segon, eh, que era el, el, un jutjat, de, vaig fer un, ju, un jutjament de, de faltes, aquí, Diana, uh -huh. molt important, i aquesta sí que la puc explicar perquè no explico el cas. I va ser molt bo perquè en aquí hi van venir-hi abugats, procuradors, a la mar de gent. I aleshores ho van fer un a la sala de plens d'aquí de, de l'Ajuntament. I si vostè s'hi fixa, a eh, tots els jutjats, el jutge, a fora, o sigui, pot marxar per darrere, sí. no ha de marxar per, per davant, sí. per evitar d'aquest vinguin i et preguntin i et facin. Aquí, doncs, hi havia la sala aquesta que hi ha al costat del, de la sala de plens que és on teniu els micros i tot sí, això sí, sí. i allò estava tancat i em vaig trobar pues, en allà que no podia sortir i esperar que, que marxés la gent jutjava amb una senyora I, i amb aquestes que marxa tothom, marxa tothom i em vaig quedar quedant sol amb la senyora aquesta que havia jutjat que m'esperava. Ai, ai, ai, la que s'anemarà. I ella ell aquestes... esperant també, no? Com? Ella esperant també, no? Ella esperant, ella esperant. No, no, ella m'esperava a mi, ella m'esperava sí. a mi. I, I amb aquestes de que ella anava molt ben vestida, un vestit era l'època els vestits de punt, llarg fins als peus, una fandilla fins als peus de punt i tal, i en el moment que ella es precipita per dir senyor jutge, no sé què, es trepitja la fandilla i li cau com un taló de teatre, li cau la fandilla, que es veu que la portava amb una goma, i li cau la fandilla als peus. I se'm queda amb una jaqueta vermell, de punt vermella, sí i uns leotardos o uns pantis negres. Quina imatge, no? O sigui, semblava ben bé un dimoniet dels pastorets. Sí. I ja tens en allà el senyor jutge i el dimoniet aquells. Allà, I com va respondre? Que que que, que hi ha en aquest moment que entre el, el marit, clar, al veure que no sortia, sí, clar. Mare, el marit, sí. no, va, no va deixar a pobra home, i quan va veure la situació, entre tots dos, la, la vam agafar, li van treure la fandilla pels peus, i li van tornar a posar pel al cap. Perquè okay. és okay, una anècdota, no molts jutges els hi ha passat això. Jo crec que no, jo no. crec que no, però d'aquestes, com dius, segur que si escrivies un llibre, tots ah, sí. tots ens sí. despertaría la curiositat, sí, eh, sí, perquè sí, sí, deu ni do, deu ni do les sí. les que havia viscut sí. més a, i suposo que també fora del jutge de Pau, perquè ara em deia una mica que clar, o sigui, senyor jutge, uh, té una exposició pública, uh, per bé i per mal sí. i no sé si partien a la tura ni li diuen allò ah, o allò sí, altre. Sí, sí, sí. Sí, sí, l'altre dia, fa 4 o 5 dies i estava prenent el meu cafè matinal en l'Avi Vingú i hi havia una d'aquí de, de Tiana, una que crida molt i és molt coneguda sí. i parlaven dels ocupes que hi han eh, aquí sobre Can Nolis, sí. a la masia aquella sí. i bueno, jo estava llegint el punt i, I tot emplegat sent-ho, sí Porque esto ya me dirá usted, el juez que tenemos aquí i que no hace nada, que no sé qué. Me una bronca. Però, però sense me... saber que estava vostè allà. No, sí. Ah, sabén tú, sabén eh, tú. Home, si coneix, ah. eh, si ah. coneix. Val, val. Sí. I això com s'ho Fa una mica home, de, pell, de pell gruixuda? No, tothom va riure, tothom va riure. Sí, però s'ha de tenir una mica allò de, de posar-se perquè home, les, clar, les coses el rellisquin, clar, no? Home, clar. Sí, perquè hi han coses molt positives, segurament que el balanço sí. és de coses positives, però també alguna d'aquestes, com ja deia que, que ja... algun comentari fora de sí, tot segur sí. que sempre bueno, existeix. Ja tot, però, bueno, hi ha tot, però en aquesta senyora què podia dir-li? Escolti, a mi, jo m'ocupo de jutjar els casos que em porta la policia o el jutjat Clar. o el que sigui. Ara, a, a, a, a, a mi si uns ocupes, no és feina meva, jo yeah. com que vol que faci com a jutge, però no, no val la pena explicar-ho. Si més no, sí, m nom, aquest nom de jutge de pau ja ho diu tot, no? Sí, sí. <ríe> amb sí, això sí. ja es diu tot, jo no? Jo crec que sí, jo crec que sí. Uh, ja per últim uh, expliqui'm una mica l'actualitat una mica així diària l'activitat que té fàssim un balanç d'un dia a dia de, del jutge de pau actualment aquí Tiana no? un dia, dia a dia no jo, jo treballo dos dies a la setmana bé no vull ves, dir eh? allò de, sí. la rutina, no? la rutina sí. que tenim la rutina que tenim són el, sobretot els exorts els exorts és quan un comet una falta o té un accident o el que sigui a fora de Tiana, però ell és de Tiana, li pot passar, per exemple, a Mataró. <coughs> aleshores, que passa? Que el jutjat de Mataró envia un exhort, o sigui, el que se'n diu auxili judicial, en el poble del que ha comès l'acte o del testimoni, el que sigui. Uh -huh. I aleshores m'envien el cas a, a, a mi i jo haig de notificar en aquest senyor de dir, mira, tal dia tens el judici, per aquell accident que va passar, que tal que qual. Va. Això què vol dir? De que jo més o menys estic eh, al tant' o, o conec eh, les coses que passen, petites coses que passen aquí al poble de Tiana, però no intervinc més que comunicar-ho. Eh? Uh -huh. O sigui retira, retirar un carnet, em diuen, però li retires el carnet i al cap d'un any li tornes, no? aquestes coses, però jo... Soc, depenc de, de, de Mataró. O sigui, no depèn de decisions importants, no? En no, no, cas... no? No, no, no. Jo només el judici de faltes que són molt pocs els que hi ha i... Bo, i fàcils. Fàcil. Fàcil. Relativament, sí. Doncs ja per acabar, conclusió de, de tota aquesta, una valoració de tot el que porta viscut en aquest càrrec, que recordem que encara té 4 anys per endavant i no sabem si ha sortit tornar a anar so well, si a renovar. acabar o no, eh? Home, que els pugui acabar segur, no? Ara, si, si tornarem a renovar el càrrec, si d'aquí 4 anys no, tornarem a parlar? No, no. no. no. no. Ja, ja és impossible i dubto de que pugui acabar aquests 4 anys Home, esperem eh, que no, però, no em bueno, digui això. Però el, els jutges de pau tenim un jutge substitut, sí. eh, en cas de que em trobi malament o el que sigui, uh -huh. ell ocupa el lloc. Vull dir que, I amb tota eh, confiança, no? Amb tota confiança, que val molt, és un xicot plan, un tal, plans que ha fet molts cursets, jo l'he enviat a molts cursets de judicis, de faltes, de cos, perquè nosaltres ens anem reciclant, anem fent cursets. I l'inviat enviat i n'ha fet molts de cursets. Uh -huh. O sigui que ens Sap poder més que jo. Així que ja s'ha preocupat de, de, de deixar exacte. la plaça ben jo ocupada. Jo ja estic eh? preparant, ja estic preparant. <ríe> doncs, uh, Joan Pujol, que moltíssimes gràcies per acostar-se fins a la ràdio. Ens ha encantat ja que ho ens saps. expliqui algunes anècdotes algunes, que s'ho reservat. Algunes, llàstima no les pugui explicar <ríe> però totes. Però ens han encantat les anècdotes que ens ha explicat i li desitgem sí. moltíssima sort en els propers quatre anys en aquest càrrec. Moltes gràcies. Que vagi molt bé, bon dia. Vale, bon dia. Adéu.